Dosà tarda, la que tenim aquests dies on la calor semblava que havia baixat després del xefac d'aquest de setmana, però que a poc a poc ja ha començat a intensificar-se de nou. Recordant-nos, això sí, que tan sols dues setmanes l'estiu es planta de nou per fer-nos gaudir de la màgia d'aquesta època on el sol potser ens fa sentir una mica més lliures i optimistes per molt malament que estiguin les coses, mentre sentim algun petar pels carrer, les uranetes xiulen per la finestra i el sol es esbunya per l'horitzó. Així comencem el Ràdio Metropol d'aquesta setmana, el 2 de maig i molt a punt d'acabar la temporada radiofònica a en que ens trobem. És mitja horeta i ja estem preparats per explicar-vos coses estranyes, algunes de tristes i d'altres de curioses. Benvinguts a Ràdio Metropol. Música Radio Metropol. Tienen la paraula Albert Segura. Una setmana més és moment de saludar el nostre home de les tecnologies i, i cada cop podríem dir de les coses més estranyes que passen aquí i a fora. Sergi Calla, molt bona tarda. Molt bona tarda. És que ja se m'acaben els adjectius per, per, per presentar-te, home. Home, doncs pues, que a vegades tot és més, més brutesc i més estrany. És normal, és normal. Sí, sí, sí, sí. Però, però és que és això a vegades sí que ens entrem a parlar de coses del Drive, el Dropbox, el Gmail, el Samsung, tot això, i de vegades no. Com potser el dia d'avui que em sembla que ja començarem tocant tecles que, que no tocarien per secció. De totes formes, porto aquí un, un, una cosa a la recàmera, que és una cosa relacionada amb, amb Google i les pel·lícules i Android i tal, eh? però en el cas ho deixem per després. Ho deixem pel final. Sí, sí. Jo volia començar parlant de Carmen i Concha. Carmen i Concha. Qui és exactament això? Perquè quan m'has presentat el, el, el concepte, per dir-ho així... El concepte Carmen i Concha, emigrés, eh? Sí. Uh, són dues dones que van aparèixer el diumenge, els el Salvador. Sí, el programa aquest del jardí Evo, el Follonero. Són dues persones, eh, diguéssim, anònimes? No, no, són dues persones... Eh, ara t'ho dic, espera. Sí. O sigui, el, el, el, el programa d'aquesta setmana parlava sobre l'atur, no? Uh -huh. Les polítiques d'atur, si eren eficaces o no, si realment servien per alguna cosa, i estaven parados en espera. I cap al final de tot el reportatge, o no, tot aquell el programa que fa el Follonero, parlava amb aquestes dues dones, coneix una Carmen Álvarez Arena del PP, i l'altre és del PSOE. Un uh -huh. portaveus de la Comissió d'Empleo de, de, de al Congrés dels Diputats. Sí. I, I va estar molt bé perquè va demostrar en, en un minut que, que o sigui, qualsevol cosa que puguin fer els polítics relacionat amb, amb, amb oferir feina o millorar les coses no té res a veure amb el Montreal. Uh -huh. va, va posar a un senyor que estava a l'atur, va trucar... No, allò, una mica d'amagògic el, el, el Follonero ho és, eh? És... Sí, sí, sí, això d'entrada polit... no políticament incorrecte. Aquelles dones, o sigui, en lloc de dir, no sé, d'oferir un, un discurs allò pla, no? Sense buit, sense cap mena de, de dificultat, van començar a discutir entre elles. No, perquè el PP no sé què, no perquè el PSOE no sé quantos, no perquè no sé què. I el Follonero, bueno, no, perdó, però què vam fer amb el Paro? I, o sigui, es van oblidar d'ell i es van posar a discutir i van demostrar això, no? que, que la política va per una banda i que el món real està per una altra i que poca cosa tenen a fer els governs Sí, sí, perquè, bueno, recordem-ho o sigui, durant els dos últims mandats de, de, del PSOE amb Zapatiro al capdavant a la dreta dient, és es que no sabe salir de la crisi, no tienes medidas, nosotros tenemos las claves, ara han vingut el... que, que no, tampoc, eh? no van aconseguir-ho però després van venir el Mariano Rajoy i el Partit Popular, uh -huh. i sí, sí, tenemos la clave, tenemos todo, i... I tampoc no estan fent, vull dir, l'atur ha incrementat, aquest mes ha baixat per tot el que és la contractació de, de la temporada d'estiu, però la l'atur segueix allà. Sí, sí, sí, no, i, i, però, sí, però era, era molt trist això, eh, perquè eh, es van retrat, retratar elles soles, elles soles es van muntar i van demostrar això, la incompetència que realment estan fent. I jo vaig, vaig escriure allà a Twitter un comentari, no?, de dir, hòstia, el collonero sí que és això de Marc Rosig i tal, però aquestes dues dones, és que això estan, elles mateixes estan demostrant el que són. Sí. I més tard vaig descobrir aquest hashtag, el Carmen i Concha, que el dona en parlava. I si busqueu a, a, a Google ràpidament Carmen i Conxa trobareu el vídeo aquest. Dit, són els últims dos minuts del programa mm -hmm. i són, són fantàstics. És una perla tot el que surt del programa de, de la factoria de Salvadors... Jo em deprimeixo tant quan veig aquest programa. Home, és que et diuen les veritats amb majúscules. Sí, sí, sí, sí però o sigui, per estiguin allà la cara, saps? Sí, sí. Dius, perdona? Que sepas, tonto, que esto es así. Sí, sí diu, no, no, és que esto es así. I tu, uh, perdona? Sí sí, sí. sí, sí. Aquesta, la del PP va treure una perla que diu, "No de falta comer marisco i caballar per estar ben alimentado. Va ser el subtitular com dient que la gent que està a l'atur, que, que si menja una mica menys, no passa res. Què dius ara? Sí, sí, és una molt bona persona. Mare de Déu. I, I la socialista que deia? Perquè, clar, aquesta... Seria que... Venia a dir que, o sigui, uf, bàsicament el PP intentava defensar-se que tota aquesta situació ja li venia donada davant. Venia datada, no? Sí. Sí. L'altre deia que, clar, el que heu fet és reduir la despesa de no sé què i això no ajuda. Ah, però és que vosotros... Ah, però és que vosotros... Ah, però és que vosotros. Clar, clar, clar. I ho fos allà davant, en plan... Ah, hola. Sí, sí, sí. A més ja s'ho va fer venir perquè es quedés més així, no? Però, però és divertit, és divertit. Bueno, és molt trist, però... Votat, no? dir, és així, dir, sí, sí, és el que la ciutadania espanyola ha votat i això és així, és el que tenim sí. Què més? Després de parlar de Carmen i Concha un altre tema també que volies comentar-me que era bastant críptic, no? Quin? No sé, m'has comentat un tema críptic quin segon tema podríem tractar? Ah, deia que volem parlar de, de, de temes tecni, eh, tecnològics, si voleu que en tinc un. A veure, digue'm, digue'm, perquè és que realment per això et contractem, eh? o sigui, per Play. això estàs aquí contractat. És, és Google Play Movies. Google Play Movies. Eh, o sigui, Google vol una mica de, de, de terreny a iTunes. Sí. El que ha fet és un servei que tu, si tens Android, te, et pots connectar al Google Play. Uh -huh. Ara hi ha tots els programes, tot això. I ara ja trobaràs tot un espai amb, amb pel·lícules que pots llogar. Llogar o comprar. Sí. Vale? Per veure'ls al teu ordinador. A més, també el que fa és... Eh, absorbida de YouTube, per tant, els teus vídeos també els tens allà. O sigui, és com, un, ja dic, com una mena d'iTunes que recopila tots els espais de vídeo de, de, de Google i tot plegat, tot el que tu tens perllà i que a més ja t'ofereix la possibilitat de veure pel·lícules, o sigui, pel·lícules de, de joguer, d'estrena. De, de, tu vas allà, la jogues, la, la mires i ja està. Mas, clar, jo, jo estic, estic veient el, el, aquests vídeos en el meu telèfon, no? tampoc és l'espai més adequat. Clar. Segurament, via internet, també es poden veure a través de Google Play, i per tant, jo penso que és, que és interessant. Però estem, estem parlant de lloguer, de pel·lícules en format gratuït, o s'ha de pagar? No, s'ha de pagar, s'ha de pagar. Em sembla que és una mica cara de fet. Uh, aviam, deixa'm mirar. Ta, ta, ta, 4 euros. 4 euros per pel·lícula? La pel·lícula la pots tenir, sembla, com més, una cosa així. O sigui, pagues el lloguer i el tens durant 30 dies, pots veure tantes vegades com vulgui i, i tal. Mm, bueno. Però, bueno, són, són pel·lícules d'estrena, eh? Vull dir, pel·lícules que puguis anar a veure al cine. Algunes, eh? Tampoc he mirat molt, molt el catàleg però bueno, en lloc de pagar 7 euros o en lloc de baixar una còpia pirata xunga la mires a través de l'ordinador perquè et preu. És una mm -hmm. opció, i ho teniu. No sé pas què diran la, les, tri... les distribuïdores, però... Home, que estan... que venen amb les distribuïdores de cara, no? Sí, però amb les sales de cinema no crec que estiguin, estiguin molt contentes, però... Bueno, suposo que serà un punt interminyó, serà ben, ben, ben estrena, però tampoc encara no estaran en DVD, o no ho sé. Mm -hmm. Déu-n'hi-do. fi, donem un cop d'ull. Sí, sí, no li donarem un, li donarem un cop d'ull. Per cert, jo volia comentar una cosa. Uh, ahir, no gratuïnament, et demanava si tu havies vist una pel·lícula que es deia Juan de los Muertos, sí. una pel·lícula de producció hispano-cubana, sí. que ve a relatar uh, doncs, una parella de persones que venen en pastera des de, des de Cuba, a Miami, i es troben amb un holocaust uh, zombie uh, a la ciutat. Tu em vas dir que aquesta pel·lícula... No Van a eh? Són a eh? uh, no, no, no, no, això passa a Miami, en principi. Ah, una Cuba, doncs. Sí. Val, doncs. Llavors tu em vas dir que això no estava massa bé, la pel·li no era oh, no, massa... dolenta, eh, la pel·lícula. Dolenta. Uh, ff, vol ser una mena de, de, de, de paròdia, no? O sigui, tot el logo, quan surt el començament, aquest Juan de los Muertos, és com el Shaun of the Dead, saps el, el de... el Shaun of the Dead, de... el Zombies Party? Sí, sí, sí, sí. Que aquí es va dir, Party, és el Shaun of the Dead. Sí, és el, tí, el mateix tí. tipus de logo i tal, vol ser una comèdia, sí, social fa el mateix temps amb zombis i tot plegat, però és bastant cutre. el guió és molt ridícul, amb acudits de, de, de mariquites, uh -huh. d'aquells com els altres èpoques, d'aquí, sí. l'estat espanyol, sí, sí, sí. amb uns efectes especials bastant patilleros, i a l'hora de la veritat intenta... O sigui, aquesta crítica que sempre té el cinema de zombis, no?, aquesta crítica política, en aquest cas no acaba de mullar-se, perquè, o sigui, suposo no, que des de cua veuen els zombis com, com els dissidentes, no?, i parlen de i tal, però tampoc acaba de ser una crítica el sistema de Castro, sinó a vegades tot el contrari. Uh -huh. És dir, més val que ens quedem aquí que no marxar, no? És una mica... o sigui, més val que, més val que ens quedem aquí eh, els que estem malament que no anar fora. A vegades aquesta uh -huh. sembla la idea. Yeah. I no sé, de dues formes, allà Q em sembla va tenir bastant èxit. Uh, per festival ha funcionat bastant bé, perquè de fet és una pel·li molt... vull uh, no es pren gaire en sèrio, però jo sincerament vaig avorrir molt i el, el penso això, sobretot això que el guió és bastant fluix, uh -huh. I que a nivell cinematogràfic és, és absurda. Que, que tu, si no m'equivoco, la vas veure al Festival de Sitges. D'on ve, no, ve aquesta pel·lícula ara? M Mana, perdona? Però, perquè tu em vas demanar per aquesta pel·lícula, però encara no en per... Sí, ara t'explico. Primer de tot, tu ah. això vas veure al Festival de Sitges aquest any, no? Sí, sí, sí. Ah. Aquesta pel·lícula eh, ve més que res a Quento perquè eh, darrerament hi ha hagut diferents casos en què persones, Estats Units, han estat sí. atacades en mans d'altres persones, d'acord? <laughs> Atacs no a l'uso, com podria ser entrar en un supermercat amb una retallada i començar a disparar a tort i a dret, que Hola. això desgraciadament és el que passa bastant a, a Estats Units. Seria normal. Que seria així, és el típic, no? Sinó eh, atacs eh, que algunes fonts han atribuït a epidèmies zombis, val? No sé si ve molt arran de, de la moda que està amb el món zombi com Crepuscle... Uh, The Walking Dead, sèries d'aquest tipus però uh, hi ha hagut tres darrers casos, darrerament, que han posat en vilo a la societat nord-americana un, que és potser el més conegut a tots és el que es va produir la setmana passada on un actor porno del Canadà va enviar uh, trossets de persona a diferents líders polítics d'aquell país, d'acord? Com? Oh. Sí, sí, va agafar, va matar una persona que teòricament era el seu, el seu company sentimental el va tallar amb petits trossets ben bonics, eh? i els van enviar diferents representants polítics del país de Canadà. Però, o sigui, Am, amb quin objectiu? Això desconec. És molt estrany, perquè dius, no, és que era un loco. No, no, és un actor porno. És un actor porno i es veu que se l'ha... Es, es, es creu que està per França, que home. És a dir, que, ojo al dato, que el tenim molt a la vora. Val? Aquest és aquell que diuen que podia estar vestit de dona o alguna cosa així sentit, no? Sí, sí, és possible, és possible, perquè han sortit bueno. informacions estranyes referent a aquest cas. Però un altre... Vaig increixent-ho, com pots veure. al segon cas... Aquest? Però, de refiloc, però no sabia de què anava, sí, sí. eh, eh, m'estàs matant, què més? Va Segon cas, bastant també curiós, un home a Miami concretament eh, va pel carrer, se li llença a un altre tio a sobre i li comença a menjar la cara, menjar per la Amigo. cara, no em refereixo a fer-li petonets, sinó a mossegar-li i tragar se trossos de la seva cara, Engerir cara, mm -hmm. d'acord? Com que l'home no respon a les crides de la policia, la policia desenfunda la pistola i se'l carrega, Molt bé, i mor, eh? d'acord? Uh, tercer cas, més divertit encara això diria que era l'estat de Michigan però no t'ho sabria dir concretament uh, un home uh, amenaça la policia amb un ganivet sobre la panxa, comença a tallar trons d'intestí i els hi tira <laughs> val? els testimonis asseguren que actuava com si, com si fos un zombi textualment, com, com si fos un zombi val la policia el va reduir i sub, sub, no sé si està viu, sincerament no crec que tallant intestins i regalant-lo com si fos aquí Al moïne no crec que que hagi anat massa lluny, però d'aquí a que la gent comença a sospitar que hi havia una, mm. un, una epidèmia zombi... Sí, clar, aquest... perquè hem vist moltes pel·lícules. Hem vist moltes pel·lícules, però també els referents que tenen són aquests, d'acord? A tu si et pregunten què fa un zombi, doncs realment aquestes tres definicions, sobretot els dos últims, podríem encaixar bastant, sí o no? Sí, sí, sí. sí. Menys en gent. Menys en gent. Desquarteren gent. Sí, sí. I uf, també el que deia, potser una part de, de crítica política, no?, això d'enviar els polítics i llençar els dos modells és, és una acció zombiprotesta no? podríem dir acció zombiprotesta. però el, el, que, el que finalment ha hagut de fer el, el govern nord-americà és emetre un comunicat oficial assegurant que no tenien constància de cap epidèmia vinculada amb alguna cosa que podria assemblar-se a, a, a alguna cosa zombi vale. fins, a, fins a aquest punt bueno. hem arribat però, però o sigui, m'imagino aquell, aquell, aquell representant dient, fent una rata de premsa dient no tenim cap epidèmia zombi. Sí, no us espanteu. No us espanteu, que no passa nada. no passa nada. Molt estrany. Això ho han diferents mitjans a, per exemple a l'Avantguàrdia o al periódico online podeu visitar-ho. Si entreu a Google i busqueu zombi eh, USA segurament sortiran moltes referències, però si busqueu les darreres són aquests tres casos que són bastant curiosos. Mm, curiosos sobretot perquè això, recordem que el primer cas va passar a Canadà però clar, és allò que els americans sempre es miren Canadà com dient a veure què està passant aquí al lado, Locos? no? Sí. Sí, sí, sempre s'ho miren entre per sobre l'ombro i, i per sobre l'espatlla i també amb aquell, aquell rintintint, no? Però, però així estan les coses, així les coses. No sé realment si finalment ens, ens trobarem amb un Zombieland, com la pel·lícula, però, però en fi. No, no has vist res, no?, per aquí, per Tona ni per Vic? Eh? Vull dir, tot normal per Vic i Tona, no hi ha zombis ni res, no? Uh, no, no, no. Aquí de moment no, no arriba. Bé, bueno. Vingui amb Rigau inaugurant escoles i aquestes coses. Ah, bueno, escolta'm, ja, és un cas extraordinari, també, que vingui la Rigau i inaugurar una escola. Sí. En plena època de retallades, no, tampoc no és una cosa molt, molt freqüent. Jo crec és molt bo, perquè la, la, o sigui, la, ja, ja, hi ha tota una residència per part dels professors i aporten aquestes samarretes groves. Sabeu que les has vist? Sí, i tant, i tant. I dic que no volem retallades i tant. I va arribar la, la Rigau a aquest centre i va dient, eh, no, no, treieu-vos les samarretes, no vull res de samarretes, eh? va, va treure les, les pancartes i aquestes coses. Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Ostres, molt, molt, molt democràtic, no, tot plegat? Sí, jo, tant. sí, sí, molt bé, està bé, està bé, és bo de saber, això. A dir, aquí a, a la ciutat hi ha un, un institut, al Montserrat Miró, que està pendent que es construeixi o no es construeixi, i sembla ser que l'Ajuntament i la Generalitat han de, han de parlar de veure què fan, però encara la cosa està allà enganxada amb pinces. Està aguantant allà d'aquella manera. En algun tema més, Sergi, per parlar? Jo vull acabar amb una altra notícia gru... Grutesca. Grutesca. Un artista holandès converteix el cadàver del seu gat en un helicòpter. Perdó? Això ho he de veure perquè és una imatge tan grutesca. Un moment, un moment. Al tio se li mor el gat. Sí, aquest home, el gat l'atropella. Agafa el gat el disseca i li fica uns, a les potes, o sigui, el posa així com un espetarat, diguéssim, sí? amb els braços endavant, les potes enrere, i li posa a cada punta, la, o sigui, a cada, a cada extremitat, li posa com uns aparells, com uns helicòpters, sí? i ell, amb, amb un control telegricit els fa volar. Uh, com uh -huh. l'epitada, saps? Com un jover d'aquells... Sí, sí. La imatge, a més, és del gat, o sigui, no és un gat lo que decís, no, o se ha transformado, no, es el gato así como, como tirado con una cara de flipado una cara de gat ¿no? Un, un gato allo, así, miiii, y es una imatge muy, muy, muy extraña, busqueu internet, por internet ya ja lo vereu ¿Hay vídeo de eso? Sí, sí, sí, además un vídeo o sea, una foto que ya ja hace una mica de patxoca pero el tío, el tío es un artista y ¿no? se ve allá a la sala de exposiciones allá, el gato allá, miiii y es muy extraño, muy, muy extraño Por 10 dólares puedes pilotar mi gato <laughs> sí, es, es pequeño, ¿eh? O sea, van el teletirígito Y eso que es el gato cóptero ¿no? Sí, o no és per pujar-hi tu, o no sé, és molt, molt estrany. És un altre gat, potser. O un hàmster, encara seria més... Un hàmster, clar, sí, sí. Un hàmster. hàmster. Mare el gatocòpter Està molt bé, està molt el bé. El còptero. Oh. Ja busqueu-lo, eh, busqueu-lo, perquè és que no, no, no... O sigui, jo vaig sentir per la ràdio i tal, em feien broma, i quan vaig veure les imatges, dius, si sisplau, però per això què és... Pot, pot ser cert? Pot ser cert, i és, és que és molt, molt, molt fort. Déu-n'hi-do, déu No em deixes a sorprendre, en aquesta secció, Sergi. No, jo tampoc. És que cada setmana hi ha més coses. Jo crec que això de la crisi afecta la gent. I tu fa coses rares. Bueno, el Puig ahir deia, amb una visita que va fer Sabadell, ahir dimarts, que la crisi també feia que hi haguessin... És a dir, no va dir-ho així de clar, però va venir a dir que per culpa de la crisi hi ha més accidents de trànsit. Per Perquè la gent utilitza, en lloc de les autopistes de pagament, utilitza carreteres secundàries per no deixar-se uns diners, la seguretat es redueix en carreteres menys equipades i hi accidents de trànsit. Aquesta és la, la teoria que tenen. Ah, molt bé. Bueno, és, és, és, també és una, una mica lògic, eh? O sigui, quan no hi ha calés, tu Ara, vas parar... Ara poden anar amb i ja està. Agafes un gato... gato... Bé, bueno, podríem fer la vaca coptero. Sí, sí, sí. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tipus una atracció de Portoventura i tothom va se la vaca coptero i ja està. De fet, el gat aquest es diu Orville Copter, perquè l'Orville és el nom del gat. Orville. Que hi, ha, que hi ha un nom... O sigui, hi ha un nom d'Orville Wright, un dels germans Wright. Ostres, Molt bona. I, i ara com que s'ha morit i s'ha morit un horcòpter es diu l'orbilcòpter tremendo, tremendo. Bon, escolta, ara i... podrà volar juntament amb els, amb els gats eh, amb, els, amb els ocells que tant estimava aquí. i que tant contemplava des de la llunyanie eh? <laughs> no, no podem acabar la secció d'avui sense parlar d'Edward Kill conegut per tots com Trololo ah si sí, sí, és veritat, ah, això teníem que jo gairebé m'he volido sí, senyor, que aquesta setmana ens ha, ens ha deixat a l'edat em sembla si no vaig errat dels 72 anys arran d'un ictus, sembla ser que va entrar en coma i no ha aconseguit superar la situació. Val a dir que, bueno, per, per internet el presentant com el cèlebre trololó, no sé tant si podria tractar-se com a cèlebre, però, però sí que és veritat que en l'últim en any ens ha, ens ha fet riure bastant. Ens ha fet riure bastant amb un vídeo recuperat dels anys 70, curiosament, però realment ens ha fer riure i, i, i potser no és cèlebre, però sí que és una llàstima que persones que en temps de crisi ens ha fet riure tant desapareguin d'aquesta manera tan brusca. Sí, sí, no, és bastant trist. Uh, i a més jo vaig veure la notícia sobre que estava molt malament i, i a cap d'uns dies ja vaig sortir això que s'havia mort, vaig dir és, és, és trist, tris. Sí, és un d'aquells cops, no? És com quan et diuen ha mort el president i tal dius, ostres, no? Doncs en aquest cas ha mort una, una persona que ha passat molts anys en l'oblit molts anys però que 30 anys després va rescatar, es va ressuscitar una de les seves peces que simplement era, sembla ser que aquest vídeo era simplement per demostrar tot el potencial que tenia la veu a l'hora de fer, d'expressar-se de, de, fonèticament, que sense paraules podies expressar una història. Sí. I parlant de coses rares, què va passar amb Eurovisió? Perquè no li vam fer gaire cas. Bueno, Eurovisió diria que Espanya va quedar en, de en desena posició, però ah, crec bé, que... No, va fer un bon paper, doncs. Sí, va fer un bon paper, però el més destacat possiblement seria que Rússia, amb les seves iaies cantaires, va quedar en segona posició. Molt bé. Sí, sí. És ens vam que... perdre aquell dia. Mana? Aquest, que, aquest any ens vam perdre. Sí, en clar, estàvem en... estàvem en un casament, tampoc no era el pla de demanar que ens posessin una tele, no? tot que també es podria haver demanat, eh? que ho penso així amb... a Toro Passado. Sí, sí, sí, sí. Però en fi, bueno, Espanya va quedar en, des en posició Després de, recordem-ho, haver-hi una mica de mal amaró perquè Pastora Soler, que era la cantant que representava Espanya a Eurovisió, va dir que Espanya li havia demanat que no ho fes massa bé per tal de no guanyar i per tant no haver d'assumir la despesa d'organitzar el festival l'any que ve. Com, com? Sí, sí. Després Poc després va dir, es va retractar dient, no, no, hombre, era una broma, era una oh, broma Ah, oh, qué risa, eh? eh? Habéis rido mucho, eh? Representantes de cultura, amigos <laughs> Però sí, sí, realment va quedar tot, a, al final va quedar tot com una, un xascarrillo de la Pastor Soler molt, una xispa important també la seva i, i res, finalment tot va quedar en això i ja està Espanya va quedar de gana en, Euro, en Eurovisió una de les millors fites que ha fet en els darrers anys xicli 4 em sembla que també va quedar per allà però, però sí, sí, no ho sé no, Tampoc no, no conec el tema de Pastora Soler aquest any Així que tampoc no tinc... Vaig sentir un dia per la ràdio i era en plan Ah, prou ah, que, que apaguen esa... que de, de pisar el gato, por favor Sí, sí. el gato còptero. El gato còptero. en fi Doncs molt bé, Sergi, ens veiem dimecres que ve Ja en el penúltim programa d'aquesta temporada Molt bé, ràpid això, eh Sí, sí, sí, això ha passat molt ràpid Molt ràpid. Molt bé, doncs moltes gràcies Fins la setmana que ve Fins dimecres, Apa. que vagi bé Adéu, adéu Adéu. Doncs fins aquí al Ràdio Metropol d'avui dimecres que us hem ofert Sergi Calle i Albert Segura en una setmana on encara no us podem avançar res però us prometem que a la vinent tindrem notícies per donar-vos. Rebeu una cordial salutació d'aquells que ho fem possible i que incansablement us hem acompanyat tant com hem pogut en aquesta darrera hora de dimecres. Que tingueu una molt bona nit. Visita'ns a Radio Metropol